Стівен Кінг Куджа Енді Мейсен був вундеркіндом прокуратури штату Мен, і знаходилися люди, які стверджували, що одного дня в не дуже далекому майбутньому він очолить кримінальний департамент. Цілі самого Енді Мейсона сягали куди вище. До 1984-го він сподівався стати прокурором штату, а в 1987-му взяти участь у виборах губернатора. А після восьми років губернаторства хто знає? Він походив із великої бідної білої сім'ї. Разом із трьома братами і двома сестрами, вони жили у нужденному, напіврозваленому будинку на Суботній вулиці на околиці містечка Лісбан. Його брати і сестри цілком відповідали нормальним або ж ненормальним місцевим стандартам. Тільки Енді і наймолодшому братові Марті вдалося закінчити середню школу. Деякий час здавалося, що її подолає і Роберта – та після вечора танців у випускному класі вона залетіла далі, ніж бачила. Вона покинула школу і одружилася з хлопцем, який у 29 усе ще мав в угрі, пив на рагансет прямо із бляшанки, і товк її, і дитину. Марті загинув в автокатастрофі на шосе No9 у Дархемії. Він і якісь його п'яні друзі на швидкості 70 миль на годину спробували вписатись у вузький поворот на пагорбі. Камаро, у якому вони їхали, двічі перевернувся і загорівся. У сім'ї Енді був зіркою, та мати його недолюблювала. Вона його трохи побоювалася. Друзям мати казала, що її Енді холодний як риба, та він був чимось значно більшим. Він завжди був надзвичайно стриманий і застебнутий на всі гудзики. Ще з п'ятого класу Енді знав, що мусить якось закінчити коледж і стати юристом. Юристи багато заробляють, а ще мають справу із логікою. Логіка була його божеством. Кожну подію він розглядав як точку, від якої лінійно відходить певна кількість можливих варіантів. На кінці кожної з цих ліній стоїть іще одна подія-точка, і так далі. Така точкова модель життя виявилася вельми помічною. Школу Енді закінчив на суцільній А і отримав почесну відзнаку, а разом із нею можливість навчатися майже в будь-якому вищому освітньому закладі. Він зупинив свій вибір на Менському університеті, відмовившись від Гарварду. Енді вирішив розпочати кар'єру в Агасті і не хотів, щоб якесь дитя соснових борів у гумових чоботах і робі соруба плювало тим Гарвардом йому в обличчя. Цього спекотного липневого ранку все йшло чітко за планом. Він поклав слухавку на телефон Віка Трентона. У Кембера ніхто не відповідав. Беннермен і детектив із поліції штату все ще були тут, очікуючи інструкцій, як добре натреновані пси. Із Таунсендом, хлопцем із поліції штату, Мейсен уже працював. Він належав до того типу людей, із якими Мейсен почувався комфортно. Коли йому казали апорт, Таунсенд слухався. Із Беннерменом він не був знайомий, і той не дуже припав йому до душі. У нього були розумні очі, трішечки занадто. І те, як він вискочив із припущенням, що Кемп міг змусити жінку їхати за ним за допомогою дитини, якщо вже такі припущення висловлюються, то їх повинен висловлювати Енді Мейсон. Усі троє сиділи на канапі і мовчки пили каву, чекаючи на прибуття агентів ФБР для встановлення прослуховування на телефон Трентонів. Енді міркував над справою. «Це могла бути просто буря в склянці води. Там могло бути і щось серйозніше. Чоловік переконаний, що це викрадення і не надає жодного значення зниклому авто. Він зациклився на тому, що його дружина і син в руках у Стівена Кемпа. Енді Мейсон у цьому впевнений не був. Кемпера не було. Удома в Сахалі нікого не було». Можливо, всі поїхали відпочивати. Таке було цілком імовірним. Пік відпусток припадав на липень, і вони обов'язково мусили натрапити на когось, хто поїхав відпочивати. Чи залишив би Кембер машину на ремонт, якби збирався їхати? Навряд чи. Узагалі, мали ймовірно, що пінто у Кембера, але слід перевірити. Та був ще один варіант, про який він не сказав Вікові – а якщо припустити, що вона все-таки відвезла в машину гараж Кембера і хтось запропонував підкинути її назад до міста? Не друг, не знайомий, не Кембер чи його дружина, а хтось зовсім сторонній. Енді вже чув слова Віка. «Що ви, моя дружина ніколи не сяде в машину до незнайомця?» Але вона вже, як кажуть у народі, кілька разів дозволила проїхатися на собі Стівену Кемпу що теж був практично незнайомий. Отож, якщо цей гіпотетичний чоловік був люб'язним, а вона дуже хотіла якомога швидше відвести сина додому, то могла й погодитись. А якщо той милий, усміхнений незнайомець виявився маніяком? Раніше тут у Каслороку вже був один, такий собі Френк Дот. Можливо, цей милий, усміхнений чоловік покинув їх у кущах із перерізаним горлом, а сам щасливо поспішив своєю дорогою. У такому разі Пінто виявиться в Кембера. Енді не думав, що подібний сценарій імовірний, але така можливість була. У будь-якому разі потрібно послати когось у гараж Кембера. Це було рутинною справою, та Енді Мейсон любив, коли розумів доцільність кожної своєї дії. Він вважає, що з практичних міркувань хра, що Кембера можна викреслити зі стрункої логічної конструкції, яку він вибудував. Енді припускав, що вона могла поїхати до Кембера і з'ясувати, що його немає вдома, але машина більше не завелася. «Та міська дорога номер три – це ж не Антарктида». У цьому випадку їм із дитиною досить було прогулятися до найближчого будинку і попросити скористатися телефоном. Але вони цього не зробили. «Містер Таунсенд!» – покликав він м'яким голосом. «Вам із шерифом Беннерманом потрібно з'їздити до того Джо Кембера і перевірити три речі. Чи немає там синього пінто із номерами 218-864?» Донни і Теодора Трентонів – «Та родини кемберів. Зрозуміли?» «Гаразд», – відповів Таунсенд. «Ви хочете... Я хочу тільки ці три речі», – спокійно урвав його Майсен. Йому не сподобалося, як Беннерман дивився на нього із втомленим презирством. Це псувало йому настрій. «Коли щось із переліченого виявиться там, дзвоніть мені сюди. Якщо мене тут не буде, я залишу контактний номер. Зрозуміли?» Задзвонив телефон. Берман відповів, послухав і простяг слухав комейсину. «Це вас, розумнико!» Їхні погляди схрестилися над телефоном. Мейсен думав, що Беннермен опустить очі, та він цього не зробив. Замить Енді взяв телефон. Дзвонили з відділку поліції в Скарбора. Затримали Стіва Кемпа. Його фургон було виявлено на території маленького мотелю у містечку Твікінгем, штат Массачусетс. Ні жінки, ні хлопця з ним не було. Після того, як йому зачитали права, Кемп назвав своє ім'я і вирішив скористатися правом зберігати мовчання. Енді Мейсон вважав, що нічого доброго це не відчувало. «Таунсенде, ви поїдете зі мною», – наказав він. «Шериф Беннерман, гадаю, із питанням Кембера ви розберетеся самі, добре?» «Це моє місто», – кивнув Беннерман. Мій син запалив цигарку і крізь стремтливий димок подивився на Беннермана. «Ви маєте якісь проблеми зі мною, шерифе?» Беннерман посміхнувся. «Жодних, яких я не міг би вирішити». «Господи, як я ненавиджу цих селюків!» думав Мейсен, дивлячись у слід Бенермену. «Але він уже і так поза грою. Боже, дякую тобі за маленькі милості!» Бенерман сів за кермо свого крузера, завів двигун і заднім ходом виїхав із під'їзної доріжки Трентонів. Було 20 хвилин на восьмо. Його майже захоплювала елегантність, із якою Мейсон відсунув його на задній план. Вони прямують до самих витоків справи, він прямує в нікуди. Зате старий Генг Таунсенд цілий ранок вислуховуватиме всілякомисин в дурню, тож, можливо, у цьому він ще легко відбувся. Джордж Пеннермен повільно виповз на 117-ту і поїхав у напрямку Кленової дороги. Сирена і Мехалка були вимкнені. День був гарний, і він не бачив причин поспішати. Донна і Тед Трентони спали. Обоє в схожих, незручних позах, у яких сплять люди, змушені багато годин провести у міжштатному автобусі. Голова Донни впала у заглибину біля лівого плеча, Тедова біля правого. Руки Теда лежали на колінах, як викинуті на берег рибки, час від часу посмикуючись. Тед дихав хрипко і натужно. На губах поробилися пухарі, повіки набули фіолетового відтінку. Цівка слини, що збігала з куди корота до м'якої лінії підборіндя, почала засихати. Донна спала не дуже міцно. Хоч вона й була неймовірно виснажена та скорчена поза біль у носі, животі і пальцях, які Тед прокусив до кістки, не давали їй поринути глибше. Волосся прилипло до голови пітними пасмами, пов'язки на лівій нозі знову промокли, а плоть навколо поверхневих ран на животі огидно почервоніла. Її дихання теж було хрипке, але не таке переривчисте, як у теда. Тед Трентон уже наблизився до межі власних сил, зневоднення прогресувало все більше. З ботом він втрачав електроліти, хлориди і натрій та їх запаси ніщо не поповнювало. Механізми внутрішнього опору поступово здавали позиції, і зараз він увійшов у завершальну критичну фазу. Його життя стало легким. Уже не вростаючи міцно в кістки і м'язи, воно тремтіло, готове відлетіти із першим же подихом вітру. У гарячкових снах тато гойдав його на гойдолці все вище і вище, і він бачив перед собою не їхній садній двір, а ставок з качками. Холодний вітерець обвівав його обпечене на сонці чоло, вкриті пухарями губи і сповнені полю очі. Кучо теж спав. Він лежав на клаптику трави біля ганку, поклавши потовчену морду на передні лапи. Сни в нього були плутані і безумні, сутеніло, і в небі темною масою. Ружляли червоновокі кажани, куджа стрибав за ними знову і знову і щоразу ловив одного, вбиваючи зубами у шкірясте трепетливе крило, та кажани все кусали й кусали його чутливу морду своїми дрібними, гострими, щулячими зубами. Ось звідки весь його біль, ось звідки усі страждання. Та він їх повбиває. «О, він усіх їх повбиває!» Зненацька він прокинувся, підняв голову і схилив на бік. Їхала машина. Звук наближення автомобіля нестерпно різав його безмірно загострений слух, ніби якась велетенська жалюча комаха прилетіла, щоб наповнити його отрутою. Куджа зі скавчанням зірвався на ноги. Усі його м'язи, здавалося, були повні битого скла. Він глянув на застряглий пінта. Побачив у середині профіль нерухомої жіночої голови. Раніше Кучо міг дивитися крізь вікно і добре її бачив. Та жінка зробила щось зі склом, і тепер дивитися було важко. Неважливо, що вона робила з вікнами. Їй звідти не вийти. І хлопцеві теж. Гудіння наближалося. Машина підіймалася на пагорб, але... Чи точно це машина? А може це якась гігантська бджола чи оса, що прилетіла кусати і висмоктувати його, робити біль і ще дужчим, Краще зачекати і подивитися. Худжо прослизнув під ганок, де раніше частенько проводив гарячі літні дні. У щілину набилася ціла купа прілого осіннього листя із минулих років. У ті роки аромат листя здавався неймовірно солодким і приємним. Тепер запах був надто міцним, задушливим і майже нестерпним. Куча загорчав на нього, і з рота знову потекла піна. Якби собака був здатен убити запах, він би це зробив. Годіння лунало вже зовсім близько. А тоді машина із блакитними боками, білим дахом і мигалкою звернула на під'їзну доріжку. Звертаючи на подвір'я Джокембера, Джордж Беннерман найменше очікував побачити там пінто зниклої жінки. Шериф був чоловіком недурним, і хай він не терпів точкових логічних конструкцій Енді Мейсена, маючи справу із жахіттям Френка Дота, він зрозумів, що в деяких речах логіки просто немає. Більш-менш тверді висновки, яких він дійшов, не дуже відрізнялися від висновків Мейсена, тільки на менш свідомому рівні. Також він погоджувався із думкою Мейсена, що місіс Трентон і її син виявляться тут дуже і дуже невелика. Проте машина була тут. Беннермен схопив мікрофон, що висів під приладовою панеллю, та потім вирішив спершу перевірити авто. Із такого ракурсу, припаркувавшись одразу ж за пінта, він не міг розгледіти, чи є хтось у салоні. Спинки сидінь були трішки зависокі, а Донна і Тед спали в скотцюрблених позах. Беннермен вийшов, гримнувши дверима крузера. Не ступивши і двох кроків, Побачив, що вікно з боку водія увігнулося і в суціль вкрилося тріщинами. Серце забилося сильніше. Рука лягла на поліцейський револьвер 38-го калібру. Кучо втопився в чоловіка із блакитної машини і дедалі більшою ненавистю. Він був певний, саме цей чоловік став причиною його болю. Чоловік змусив боліти його м'язи і відчути той тонкий, мертвотний спів у голові. Чоловік винен у тому, що купа старого листя тут під Ганком тепер смердить гнилезною. Через нього куча не міг дивитися на воду, зі скавчанням сихався від неї і хотів її вбити, хоч його мучила шалена спрага Глибоко в його міцних грудях Зародилося гарчання. Лапи під ним підібгалися. Він відчув запах чоловіка. Маслянистий запах поту і збудження. Дух м'яса, що туго облягло його кістки. Гарчання стало нижчим, а тоді прийшло у несамовитий вереск люті. Він вискочив з-під ганку і кинувся на ненависного чоловіка, що завдав йому болю. У перший вирішальний момент венерман навіть не почув низького наростаючого харчання куча. Він підступив ближче до пінта і побачив кочму волосся, що лежало на вікні і з боку водія. Спершу він подумав, що жінку застрелили, але де ж отвір від кулі? Вікно мало такий вигляд, ніби по ньому молотили кийком, а не стріляли. Тоді голова ворухнулася зовсім трішки, майже невловимо, але ворухнулася. Бенермен ступив крок уперед, і в цю мить почулось ревіння, супроводжуване чергою гарячливого гавкоту. Перша думка Расті, Расті звали його ірландського сетера, та він поховав його чотири роки тому невдовзі після історії з Френком Доттам. До того ж, Расті ніколи не видавав таких звуків. У другий вирішальний момент Беннермен закам'янів, скутий невимовним атомістичним жахом. Тоді він розвернувся і вихопив револьвер. Микцем побачив, як у повітрі майнула невиразна тінь собаки, неймовірно великого собаки, що летів просто на нього». Писо у груди шерифа, відкидаючи його на багажник пінта. Беннермен закричав. Права рука сіпнулася вгору, зап'ястя з силою вдарилось у хромовану обшивку. Револьвер вилетів з рок. Він прилетів через машину. доло, приклад, доло, приклад. І приземлився у високій траві по той бік доріжки. Собака почав його кусати, і коли Шериф побачив, як на його світло-блакитній сорочці розквітають перші пуп'янки крові, раптом усе зрозумів. Вони приїхали, машина не заводилась, і тут собака. У ретельному дочковому аналізі Мейсена собаки не було. Беннермен відбивався, намагаючись, проштовхнувши руку собаці по підморду, відірвати його від свого живота. Раптом його пронизав різкий, паралізуючий біль. Сорочка була порвана на шмаття. У штанах стрімким потоком струменіла кров. Шериф метнувся вперед, а пес відкинув його назад на Пінто із такою скаженою силою, що від удару невеликий автомобіль аж захитався. Він зловив себе на тому, що намагається пригадати, чий минулої ночі вони з дружиною кохалися. Божевілля думати про таке, божевілля. Собака атакував знову. Він спробував ухилитися, та пес розгадав його намір. Він усміхався, і раптом Беннермен відчув такий біль, якого не відчував ще ніколи в житті. О тіло пройшов стром, він із криком учепився в мордокудже обома руками і рвонув угору. На мить Беннермен заглянув у темні, знавіснілі очі і ледь на землі від шаху. Привіт, Френко, подумав він, це ти правда, ж? що в пеклі тобі занадто жарко. А тоді зубикучо вп'ялися йому в пальці, роздираючи і прокусуючи їх до кісток. І Беннермен забув про Френка Дота. Він забув про все на світі, намагаючись урятувати власне життя. Він спробував відняти коліно, щоб відштовхнути від себе пса, і не зміг. Коли він спробував відтягти ногу, біль унизу живота переріз у суцільний кокон агонії. «Що він зробив зі мною там, унизу? Господи, що він зробив? Віки, віки!» Дверця та пінто з боку водія відчинилися. Це була жінка. Він бачив її на сімейному портреті, який потоптав Стівкемп. Вона була вродливою жінкою гарної статури, із тих, на яких оглядаєшся на вулиці, причому другий погляд трохи оцінювальний. Обачивши таку жінку, думаєш, що чоловіку, якому вона дісталася, пощастила – Ця жінка перетворилася на руїну. Собака попрацював із нею. На животі смугами засухла кров. Джинси на одній нозі були розірвані, і трохи вище від коліна була промокла пов'язка. Найгіршим було обличчя. Воно було схоже на потворне печене яблуко. На чолі з'явилися пухарі і злізала шкіра. Губи потріскались і загноїлись. Очі глибоко запали, оточені фіолетовими мішками. Собака вмить облишив Беннермана і з гарчанням незграбно посунув до неї. Вона позадкувала в машину і грюкнула дверцятами. «Крузер, мушу зараз же подзвонити, мушу повідомити». Він обернувся і побіг до свого авто. Собака погнався за ним, та чоловік його випередив. Зачинив дверцята, схопив мікрофон, викликав базу. «Код 3! Офіцеру потрібне підкріплення!» Підкріплення прибуло, собаку застрелили, всіх урятовано. Усе це сталося всього за три секунди, і тільки в голові Джорджа Беннермана. Коли він розвернувся, щоб рушити до поліцейського авто, ноги підкосились і він гепнувся на доріжку. «О, Вікі! Що він зробив зі мною там, унизу?» Світ став суцільним сліпучим сонцем. Майже нічого не було видно. Загрібаючи долонями гравій, Беннермен зіп'явся навкарачки і таки зміг стати на коліна. Він поглянув на низ живота і побачив, що з розірваної сорочки Звисають товсті, сірі мотузки кишок. Штани до колін були присягнуті кров'ю. «Достатньо! Собака зробив з ним достатньо багато!» «Тримайте, льбо при собі, Беннермене! Якщо ти вже пас, то нехай так і буде! Але перше ти мусиш дістатися до того довбаного мікрофона і повідомити... «Тримай тельбухи про собі і підводьте на свої великі плоскостопі ноги!» «Дитина! Господи, її дитина там! Її дитина!» Це нагадало шерифові про його власну доньку Катріну, котра цього року перейде у сьомий клас. У неї почали рости груди, стає маленькою леді, уроки фортепіано, хотіла купити коня». А якби одного дня вона йшла сама зі школи до бібліотеки, Френк Дот міг схопити її замість Марі Гендрасен, коли воруши дупою Беннермен звівся на ноги. Усе довкола перетворилося на суцільне сонячне сяйво, а його нутрощі щосекунди норовили вислиснути з дірки, яку в ньому прогриз собака. Авто – поліцейська рація. Увага собаки відволіклася на інше. Він із гавкотом і харчанням знову і знову несамовито кидався на пам'яті водійські двері Пінто позаду нього. Беннермен похитуючись побрів до крузера. Обличчя було біліше за тісто. губи стали синьосірими. Це був найбільший собака, якого він коли-небудь бачив, і він розпоров йому тельбухи. Боже святий, він розпоргав йому дельбухи. І чому світ такий гарячий і яскравий? Кишки вислизали йому крізь пальці. Він дістався до дверей свого авто і почув, як під приладовою панеллю потріскує рація. Треба було спершу повідомити, така процедура. Не можна сперечатися з правилами». Але якби я в це повірив, то ніколи б не звернувся до сміта у справі Дота. «Віки, Катріно, пробачте!» «Хлопець! Він мусить допомогти хлопцеві!» Бенермен ледь не впав і схопився за дверцята, щоб утримати рівновагу. А тоді почув, як до нього наближається пес і знов закричав. Спробував рухатися швидше. Якби тільки встигнути зачинити дверцята, господи, якби тільки він устиг, доки собака до нього не дістався, господи. Коли Куджа почав битися в дверцята, і машина затряслася, тед знову заверещав. Він кричав і дряпав нігтями обличчя, голова його смикалася і збоку в бік. Теда, не треба. «Не треба, любий, будь ласка, не треба!» «Хочу до тата, до тата, хочу до тата!» Раптом це припинилося. Пригорнувши Теда до грудей, Донна повернула голову мить, коли Коджо скочив на чоловіка, що саме намагався залізти у своє авто. Собака вдарив із такою силою, що його рука зісковзнула із ручки дверей. Далі вона не могла дивитися. Їй хотілося затулити ще й вуха, щоб не чути звуків, із якими Куджо розправлявся з чоловіком, хто б він не був. «Він сховався», – історично думала Донна. «Почув, як їде машина, і сховався». «Ганок, саме час бігти до Ганку, поки Куджо зайнятий». Вона поклала руку на ручку, рвонула, натисла, нічого не сталося, дверцята не відчинялися, урешті-рештку таки погнув каркас, що двері заклинило. Теде? гарячково прошепотіла вона. Поміняйся зі мною місцями скоренько. Те де? Теде? Тед тремтів усім тілом, очі знову закотилися. Качки! пробурмотів він низьким горловим голосом. «Піду, подивлюся на качок. Слова проти чудовиськ. Тато! Ох!» Його знову судомило. Руки обвисли. Донна сходила трясти сина, раз у раз вигукуючи його ім'я, намагаючись тримати його рот відкритим, створюючи максимальний приплив повітря. У голові шален гуло, і Донна боялася, що от-от непритомніє Це пекло. Вони вже в пеклі. Ранкове сонце заливало автомобіль, палюче і безжальне, створюючи перниковий ефект. Нарешті те-це тих. Очі заплющилися. Дихання було неглибоке і прискорене. Коли Донна поклала палець на його зап'ястя, їй ледве вдалося намацати пульс. Він був слабкий, ниткоподібний і переривчастий. Вона виглянула назовні. Куча вчепився в руку чоловіка і тряс її, як цуценята трясуть ганчір'яні іграшки. Раз у раз він стрибав на ом'якле тіло. Кров. Там так багато крові. Ніби знаючи, що за ним спостерігають, Куча підняв голову. Із його морди текло... Він дивився на неї з виразом «Хіба у собак є вираз обличчя?» – майнула нестямна думка. Суворим і співчутливим водночас. І Донна вкотре відчула, що між ними виник інтимний зв'язок, і не буде спину ні перепочинку їм обом, доки вони не заглибляться у цей жахливий зв'язок і не доведуть його до фіналу. Собака знову стрибнув на чоловіка у заляпаній кров'ю, блакитній сорочці і в штанніх кольорах хакі. Голова мерця тиліпалася на шиє. Донна відвела погляд. Порожній шлунок наповнився гарячою, їдкою гіркотою. Покусана нога боліла і сіпалася. Рана знову відкрилася. «Дед, як він почувається?» «Жахливо!» – категорично відповів розум. То що ти думаєш робити? Ти ж його мати. То що ти робитимеш? Що вона може зробити? Хіба допоможе тедові, коли вона вийде і загине? Поліцейський. Хтось послав сюди поліцейського. І коли він не повернеться... Будь ласка, прокаркала вона. Будь ласка, швидше. Була восьма година ранку. І на дворі було ще повітряно прохолодно, 77 градусів, 25 градусів за Цельсієм. До обіду температура у Портлендському аеропорту сягне 102 градуси, 39 градусів за Цельсієм. Нового рекорду на цей день.